CAPÍTULO XXIX Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horeb. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe, Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vossos olhos, a faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, à plégia, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rebonitas, e aos Gaditas, e à meia-tribo dos Manacitas." Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estais hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arreial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó e não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E viste as suas abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações. Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoou no seu coração, dizendo — Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem. E toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura os vossos filhos que se levantarem depois de vós e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as tuas doenças com que o Senhor a terá afligido e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zabuim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porque deixaram o conserdo do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito. E foram-se, e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro... E o Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei.